«Рудольфе, повернися!» – почувся втонулий у снігопаді крик. Стрічка на екрані закінчилася, замиготіла лініями, хрестами і зупинилася. Спалахнуло світло. «Це і справді мелодраматично», – сказав я. «Так, є певна штучність», – мовив режисер. Чоловіки поводяться як манекени. Я й досі сумніваюся, чи вводити цю сцену у фільм? Сцена розправи з жінкою ефектна, але зажорстока, сказала шефова коханка власне кіноактриса. Не те мене хвилює, мовив задумано режисер. Чи нема штучності? Штучністю є все наше життя сказав актор у сюртуку і в циліндрі, якого я в цьому фільмі забив. То що, залишимо сцену? Вона справді ефектна, сказав я. А отже, може бути цікава глядачеві. І немало викладено праці, сказав оператор. Принаймні тут я зі своєї роботи задоволений. Окрім того, я знімалася голою на снігу, але за що такі жертви, сказала актриса. Так, тоді залишаємо, сказав режисер. Дякую за підтримку. Я прокинувся від болю в печінці. Подвійне вживання алкоголю, відбивні серед ночі, такого випробування не витерпіла. Ото ж заскавчала, як той зачинений у повіці пес, що мені наснився. Водночас розумів, що ні в якому разі не повинен казати про цей біль жінці. Інакше мені довго не бачити відбивних. А доведеться глитати пісні ріденькі юшечки і безсмачно, здохлу, як я кажу, виварену з усіх смакот приправу до дієтичних каш. Отже, стоїчно терпів. Але вигляд, мав, напевне, пом'ятий, вижмаканий і кислий. Аж моя дочка не утерпіла, щоб не посміятися. Таточка на похмілля кислий і сірий. Але чого, мама, йти така?» Гадав, що моя половина спалахне і засоромиться, адже вона й сьогодні виглядає не краще за мене. Але обличчя її залишилося непроникне. «Щось із печінкою», сказала. «Це я спокусилася перед сном з'їсти відбивну». «Ні». «Треба переходити на легші страви, бо ті жароти можуть убити і коня». Серце впало чи скотилося в ліву п'ятку. І там заборсалося. Виявляється, що моя стоїчність і мовчазне терпіння винагороди не матимуть. Тобто знову не швидко випаде дочекатися відбивної. Тому вирішив признатись і собі про болі в печінці». Принаймні, мною хтось заопікується. Це і сталося. Мені всунуто до рота таблетку обезболюючого і проголошено, що я і вона маємо сісти на тверду дієту. Від цих кошмарних слів у мене поповзли по спині мурашки. Але виграш був той, що принаймні здобув, хай і менше триваюче, як дієта, але таке співчуття. «А татко хвалиться, що не вживає алкоголю», – її хидно пискнула моя дочка. «Бо не вживаю», – буркнув. «Але шеф причепився, щоб випити з ним за його бездарну возгарнайнот, і довелося?» Це відверта брехня. Але був на сто відсотків упевнений, що на моєму обличчі не здригнувся жоден м'яз. Ми з жінкою навчилися брехати досконало. Зрештою, моя половина збрехала тільки наполовину. А я вже кругло. Но треба з чимось у цьому світі перевищувати жінок. Біль у правому боці трохи згас. Я випив кави, як завжди вранці, і двигнув за звичкою покурити на балкона. І тут очі мої стали рогом. Побачив, що вся просторінь завалена чудовим пухнастим снігом. А на дорозі, що вела до сусідніх будинків, не прокладено жодної стежки. І саме там...